Batzuk ez dute penarik beharri gabere animaldiak akatzeko. Beste batzu berriz nola edo hala hauek aurrera ateatzeko bizi dira. Eta aita gabeko kumeak aurrera ateatzea eta zaintzea ez da beti erreza. Arazo handienetako bat kumeak helikatzeko esnea aurkitzea izaten da. Behi esnea erabiliena ez da denentzatona kaltegarria ere bada animali batzuentzat, Arizonako Ross eta Brian Ritz e, zenarramazteak behi eznean oinarretutan. Animali desberdun ezne egokiak lortu dituzte. Berezia balekumearen tzat, berezia lehoi entzat, ezne berezia, berezia xanguzaharra entzat, eta ezne berezia kanguru